Legea numărul 64. Sexul nu contează dacă e bun. Dacă nu e bun, contează al naibii de mult. Nu ignora partea sexuală. Bărbații cred că femeile nu vor sex, că sexul e ceva rezervat doar pentru curve, doar pentru femeile ușuratice. Indiferent de femeia pe care o ai lângă tine, care poate e mai libertină din fel, sau poate că e influențată de convingerile ei, religioase, crede -mă că nu există nicio femeie pe lumea asta care să nu aprecieze sexul. Și iau o ca o misiune personală aceea de a deveni foarte bun la asta. Sexul ca orice alt lucru de pe lumea asta se învață. Adică cu cât îl practici mai des, cu atât devii mai bun. Și fă ca o misiune personală în a o satisface sexual, în a o elibera de toate prejudecățile legate de sex, pentru că sunt într-adevăr cazuri când femeile, pentru că așa e societatea noastră, vin cu un bagaj sexual, vin cu o vinovăție vis-a-vis -vis de propria sexualitate. Iar dacă și tu te regăsești, pentru că și noi bărbații avem provocările noastre, reține că atunci când te bagi în pat cu ea, nu iei Biblia cu tine, nu intră și preotul lângă tine. În pat e doar bărbatul și femeia. Nu este mama și tata, nu este soțul și soția, este doar bărbatul și femeia. Așadar, provoacă-i multiple și îți va mulțumi. Sexualitatea reprezintă un subiect în sine destul de vast, despre care se găsesc foarte multe cărți bine documentate. Una dintre ele este A face dragoste cu Dumnezeu, de David Deida, pe care ți-o recomand cu plăcere. Așadar, bărbate... Învață să devii un maestru sexual și îți garantez că vei avea numai de câștigat.